Ez genuen espero, eh, alako kopuruetan eta batez ere jarreretan eh, jentea, ez, eh, bueno, ariketa batekin behar zen, ez da esan gauza erreza. Eta han iztasuna, izan da eh, Euskal Herri osoan ere era eraguztietako eh, jendetza era eraguztietako herritarrak parte hartzen, eta hori arrakasta da. Mirezke. Hale, ez guen. Agate Iarro, kide eta Euskal Antolatzaile, kudiatzaile errandu zu ez, zure itzartzean bilduma sako bat uh, beharko dela, preseskin nola antolatuko da bilduma hori, nola prestatuko da, lekuko koordinatzeileekin bilduz, nola antolatuko ziste. Hainbat modutan, soziolinguistika klusterra ikerketa bat ari da egiten erakunde publikoekin batera, eta ikerketa horretan alde batetik herritarrei galdetegiak luzatu e, luzatudizkigu lehengoa ekimena hasi aurretik izan zen, galdetegi hori bete zutenei orain bigarren bat bidaliko diegu eta hirugarren bat iru iabetera, eta ora aztertu nahi dugu izkuntzaituretan zenbateko eragina okiduen ekimenak. Hori alde batetik, bestetik, hainbat herritan, galdeketa sakonagoak edo ere egingo ditugu bizipen horiek jasotzeko eta noski herrietako antolakuntzakoak kideekin ere egingo ditugu alako foroak eta galdetegiak pasako dizkigu, beraien ikuspegia ere jasotzeko eta hobetu beharreko guzti horiek identifikatzeko eta ondo funtzionatu duten hoiek ere ondo identifikatzeko ba aurrera begira urteke jarretu alizateko. Mileska. Eskerrik asko zuei. Bizi sozialean, eh? mi sokar gu du nazira Euskarraren erakunde publikoan Joseba Egemonnegi Egitura publiko baten ganik ere zei, ikuspegi olako uh, ekimen bati begira Ekimen horrek uh, interesa izan du uh, guretzat gure egiten dugun lanarekin uh, osa baita Zena batetik uh, bote republikuak eta eskual ere uh, garatzen dituzte uh, iztunak sortzen dira gero eta iztun uh, gehiago horrean aldi dira Irakaskuntza elebi eskolatuak diren hauren sifreak okay. geroz eta handiagoak dira eta azken inkesta sozio erakutsi du ere hori geroz eta gazte menperatzen zutela eta hori esker ez dugula iztunik gehiago galtzen Lehen aldikotz 2008an oartu gira iztun kopurua dela korradela iparaldean eta Hoez gain, irakaskuntza eta transmisioan egiten den lanaz gain, sortzen dira erabilpen guneak alan nola Eiko etxetan saltegi zenbaitetan. baina ez dira betiznekztunak ez dira beti, beti auktzen euskaraz galdetzen, euskara erabiltzen eta batzuetan gertantzen dira egoera batean nun erakunde batean baden langile eskualduna, erakundea ere adoz den Langileak Euskara erabildezan eta jantxesez ari dira elkarren artean. No? Beraz, baditugu hiztunak gero eta gehiago, eta urektzen dutenak eta gero, bestalde, erabilpentokiak, meno falta da, egitarren aktibazio hori egitarrak hausak daitezen eskuarraz galdetzeko eta haien elkarrizketak eskuarraz hasteko. Eta interes hori du gure ikuspegitik eskuaraldiak Ni ematen eta matematiquez eta ausartazten bait ditu eskuara erabiltzen